Містер Альберт Кемпіон був одним із тих корисних, хоча часом і драківливих людей, які зберігають цікавість до навколишнього світу навіть о третій годині морозного зимового ранку. Тому, коли він побачив перекинуте авто, що темніло на узбіччі без жодного нагляду, він зупинив власну машину і вийшов на дорогу. Його худорлява постать – Загорнута в темне пальто звалося дещо масивною через те, що поверх він накинув невеличкий дорожній плед, спорудивши з нього щось на кшталт накидки. Цей кравецький анахронізм виник не з його волі. Господиня дому, де він вечеряв, стара місіс Лаворок, була відома як своєю непохитною волею, так і страхом перед запаленням горла. І коли містер Кемпіон нарешті вирвався з полону господарового бренді та спогадів, вона з'явилася на сходах, сповита ворожевий оксамит, тримаючи цей самий плед. Або цей молодий чоловік обмотає ним шию, або він не залишить цей дім. Цей вердикт пролунав з більшою владою, ніж будь-коли вдавалося проявити її чоловікові в суді. Тож містер Кемпіон вирушив у нічну поїздку довжиною в 50 миль до Пікаділі, загорнутий у плет і шовковим циліндром, що хитко тримався на самій маківці. Тепер складки тканини, що сягали самого носа, заважали йому бачити землю під ногами. Тому він копнув перстень і змусив його котитися по місячним сяйвом дорозі, ще до того, як помітив його. Кольоровий спалах у блідому світлі прикував його погляд, і він кинувся на вздогін. За кілька хвилин прикраса вже лежала на його долоні. чи не найнепривабливіша дрібничка, яку йому колись доводилося бачити. То було коло з різнобарних каменів у важкій золотій оправі. Річ безумовно незвична, хоча й не надто гарна чи коштовна. Він поклав її до кишені, перш ніж продовжити огляд покинутої автівки. Він саме дійшов висновку, що водій у мить катастрофи був або вщен п'яний, або остаточно з'їхав з глузду. Аж раптом швидке шелестіння велосипедних коліс по паморозі змусило його обернутися – Перед ним постала ще одна постать у перелині, яка, похитуючись, підозріло зупинилася біля самого ліктя. «Гану, гану, навіть не думайте битися, я не один, а якби і був один, я з вами впорайся за мить». Ефект від цих двох гучних побрехеньок, вимовлених приємним сільським голосом, що став неприродно високим, Через цілком зрозуміле хвилювання, неабияк розважив містера Кемпіона. Проте складки пледа приховували його лагідну посмішку, і сільський поліціян заціпанів, стискаючи кермо велосипеда, наче зброю. Ви спіймані, промовив він, і його східно англійський акцент перетворив останнє слово на переможний вигук хоча і не зовсім виправданий. «Знімайте свою маску». «Мою що?» Здивоване запитання містера Кемпіона прозвучало глухо крізь завісу пледу, тож він стягнув його донизу, звільнивши підборіддя. «Ось так краще», – мовив констебль, до якого повернулася впевненість, коли затриманий виявився таким сумирним. «То чим ви тут займалися?» «Вам доведеться пройти до інспектора». Здивування містера Кемпіона ставало дедалі помітнішим і переконливішим, адже, зрештою, сільський поліціянт зазвичай не є нічним хижаком. «Послухайте», – терпляче сказав він, – «це жалюгідне одробло, не моя машина». «А вже ж, я знаю, що не ваша». У голосі констебеля знову заброніли нотки тріумфу. Я розглядів номер, що не під'їхав. «Госкільки ви такий спостережливий!» – ввічливо продовжив Кемпіон. «Чи не буде це з ухвалістю спитати? Чи помітили ви ось це?» Він різко розвернувся і вказав на свою власну автівку, що стояла за кілька ярдів далі по дорозі. «Ага!» Охоронця закону, ця новина явно заскочила зненацька. О, то ви в нього врізалися чи як? А де ж водій? Кемпіон зітхнув і розпочав марудну справу, переконуючи свого переслідувача, що машина попереду належить йому з посвідченням усе гаразд, а сам він дорого застрахований. Він також назвав своє ім'я та адресу. Ім'я та адресу полковника Лавирока, а також час, о котрій годині залишив маєток. Зрештою, його провели до власного авто і нехотя дозволили їхати. Навіть не знаю, чи не варто було б вам таки зустрітися з інспектором, кинув на останок констебль, спершись на низькі дверцята. Вам не слід було бути в масі. Я мушу доповісти про це. Може, той плет і для захисту горла, а може, й ні. Ваша перелина теж може бути застебнута від холоду, а може, просто приховати те, що ваш мундир розстебнутий на шиї, відпарирував містер Кемпіон і, вімкнувши зчеплення, поїхав геть, залишивши переголомшеного селянина. З переконанням, що той нарешті зустрів людину з рентгенівським зором. На обізній дорозі Кемпіон натрапив на поліцейське оточення і його знову піддали прискіпливому допиту щодо посвідчення. Оскільки, на його думку, його і так затримали занадто довго, поки поліція марно шукала викрадені авто, він нічого не сказав про перекинуту машину, а спокійно поїхав додому до своєї квартири на ботл Street і ліг спати. Безглузда сутичка з нервовим констеблем витіснила з голови будь-яку згадку про перстень, і він не думав про нього, аж поки той не з'явився на його сніданковому столі наступного ранку. Його слуга Знайшов обручку у кишені пальта і, перепустивши найгірше, виклав її з виглядом співчуття, що було не зовсім тактовним. Без сумніву він прагнув, щоб його господар з самого ранку згадав про леді, яка могла відмовити йому минулої ночі. Кемпіон їй відклав таймс і взяв до рук перстень. При ранковому світлі він здавався ще менш привабливим, ніж під місяцем. Це був жіночий розмір, масивний виріб у стилі бароко, що знову повернувся в моду через 50 чи 60 років. Деякі камені, що йшли по всьому колу, були дуже хорошими, а деякі ні. Він усе ще малувався ним, радше як дивно, ніж витвором мистецтва коли його старий друг, суперінтендант Станіслав Оц зателефонував зі Скотланд-Ярду. Голос його звучав відверто розважено. «То ви, значить, роз'їжджаєте країну інкогніто?» – бадьоро запитав він. «Не хочете завітати на розмову сьогодні вранці?» «Не надто. А з якого приводу?» Я хочу почути пояснення щодо телефонного рапорту, який надійшов сьогодні. Нас залучила поліція Колновича до дні дуже цікавої справи. Я якраз вивчаю матеріали. Чекаю на вас за півгодини. Гаразд. Голос містра Кемпіона не випромінював ентузіазму. Мені одягти маску. «Приходьте хоч із мішком на голові, якщо забажаєте», – вульгарно відповів суперінтендант. «Головне, тримайте горло в теплі. Кажуть, немає нічого кращого за стару шкарпетку. Перекладіть її до горла і…» Містер Кемпіон поклав трубку. Проте за півгодини він з'явився в кабінеті суперінтенданта і усівся, вишуканий та люб'язний у кріслі для відвідувачів. Оус відпустив секретаря і нахилився над столом. Його сіре обличчя, зазвичай таке скорботне, помітно просвітліло з появою Кемпіона, і зараз йому було важко приховати задоволену посмішку. «Катайтеся околицями в циліндрі, насунутому на очі, і з на шиї, о третій годині ночі», – мовив він. «Ви, мабуть, були добряче на підпитку». «Втім, не будемо про це. Я буду великодушним. Що ви думаєте про цю справу?» «Я невинний», – сухозеєвив гість. «Що б там не сталося? Я цього не робив. Я був на вечері». У заможного і бездітно хрещеного. Коли я йшов, дружина мого хрещеного, яка в дитинстві перехворіла на ангіну і ніколи про це не забувала, позичила мені невеличкий плед. Як вона вам сама скаже, якщо ви запитаєте? Вона міцно приколола його шпилькою мені до потилиці. По дорозі додому я зупинився біля перекинутої машини. І поки я її оглядав, Якась велика червономорда мавпа, вбрана поліціянтом, намагалася мене заарештувати. Це моя версія, і я буду її дотримуватися. То ви нічого не знаєте про злочин. Суперінтендант був розчарований, але не збентежений. Ну, то я вам розповім, хто знає. Може, ви станете у пригоді? Таке траплялося про Містер Кемпіон. Це справа про пограбування, бів далі Олз, ігноруючи репліку. Справді великий куш. Оцінювачі зараз працюють, але за попередніми даними йдеться про ювалірні вироби та скриньки вартістю близько 20 тисяч фунтів. Скриньки? Табакерки та коробочки для мушок. Мальовані речі, всипані діамантами та всяким таким. Голос Оуца звучав зневажливо, і Кемпіон засміявся. «Люди з ухвалих смаків», – ризикнув припустити він. «Ні, це колекція антикваріату», – серйозно заперечив Оуц і підвів очі, побачивши посмішку Кемпіона. «Ви сьогодні якийсь надто фронтуватий, чи не так?» «Що це, наслідки вашої бурхливої ночі?» «Послухайте, но, зосередьтеся, юначе. Вас заскочили біля уламків машини, в якої, ймовірно, втікав злодій або злодії. І найменше, що ви можете зробити, це спробувати стати корисним. Минулої ночі була вечірка в аббатстві Сен-Брід. Це миль за п'ять від дому вашого хрещеного. Це була масштабна подія». А саме місце, за з Британський музей, і дуже на нього схоже, було забите вщент. Кемпіон витріщився на нього. Ви, мабуть, про бал мисливців у приватному домі старого Аленбро. Я так розумію, м'яко вставив він. То ви таки знаєте про це? Я не знаю про пограбування. Я знаю про бал. Це щорічна подія. бал Старого порки Аленбро це майже традиція, як шоу лорд-мера. Колись у молодості я відвідував його регулярно. Оуц хмикнув. Ну, менше з тим. Там зібралося майже 500 людей. Вони були всюди. У будинку, в саду. Машини постійно приїжджали і від'їжджали. Справжнє гульбище, як же місцевий суперінтендант. Нам відомо лише те, що близько другої години, коли натоп трохи порічав, її милість піднялася до своєї кімнати і виявила, що її коштовності зникли, а знамениту колекцію антикваріату виметено із заскної шафи в будуарі поруч з її спальнею. Усі слуги були внизу. Спостерігали за розвагами, звісно, і нічого не бачили. Місцева поліція вирішила, що це робота професіонала, і оточила весь район. Вони припустили, що якийсь шахрай скористався загальним галасом, аби пограбувати маєток у звичайний спосіб. Вони діяли дуже спритно, але не впіймали жодного профі. Фактично, єдиною підозрілою особою, яка з'являлася протягом усього вечора, був молодик у циліндрі та в картатому пледі. «А якщо до тієї перекинутої автівки?» – перебив його Кемпіон. «Я саме до цього підходжу», – суворо сказав Олз, почекайно. Та машина належала дуже поважному подружжю, яке приїхало на бал, і залишилося там. Вони саме збиралися їхати, коли було піднято тривогу, і саме тоді виявили, що авто вкрали. Садівники, які виконували роль паркувальників, не пам'ятали, як вона від'їжджала. Але, як вони самі сказали, машини рухалися туди й сюди весь вечір. Люди від'їжджали трохи далі, аби посидіти в тиші, судячи з усього. Це був справжній гармидер. Суперінтендант сказав мені по телефону, що, на його думку, кожен слуга в маєтку був п'яний, як чіп увесь вечір. І кожен лорд був п'яний, як ніч, безперечно, весело додав містер Кемпіон. Цілком імовірно. Це нагадує старі добрі часи. Розумію. Отже, припущення таке що машину вкрав грабіжник, аби на ній втекти. А на чому ж тоді він приїхав? На слоні? Оц, почухав підборіддя. Так, сказав він, у цьому і біда. Поліція опинилася в скрутному становищі. Розумієте, І милість голосить, вимагаючи повернути її цінності. Але ні вона, ні її чоловік, ні на мить не припускають, що один із їхніх гостей міг бути злочинцем. Це було найскладнішим моментом. Сатими гостями, які залишали маєток, після виявлення крадіжки стежили, але нікого, звісно, не обшукували. Містер Кемпіон замислився. Такі заходи проводяться компаніями, заважив він нарешті. Люди привозять друзів на такий бал, Поркі та його дружина – Запрошують сотню знайомих і просять кожного привезти свою компанію. Це приватна подія, розумієте, не звичайний бал. Аленбро називає його балом мисливців Віперфілда. Він майстер полювання і може робити все, що забажає. то тож, це багате полювання. Так, я бачу проблему. Я не заздрю місцевому суперінтенданту, якщо йому доведеться обходити всіх друзів старого Аленбро і казати «Пробачте, а чи не прихопили ви з собою професійного крадія коштовностей у компанію, яку привезли на бал до святого Бреда?» Саме так. Оос був похмурим. Є якісь ідеї. Ви ж у нас експерт з вищого світу. Справді? Ну, усі ролі дозвольте мені порадити вам, що такий крок викличе нескінченну переписку, як із головним констеблем, так і з пливовою щоденною пресою. А ви впевнені, що це була робота професіонала? Так, коштовності були у вморованому сейфі, який було дуже чисто зламано. А вітрину відкрив майстер. До того ж, жодних відбитків пальців і жодних фірмових знаків, я так гадаю. Ні, це була проста робота для профі. Вона не вимагала нічого надзвичайного. Втім, вона була зроблена занадто чисто, як для дилетанта. От і все. Ми перевіряємо всіх підозрілих, звісно. Але при такому виборі потрібна людина може легко позбутися товару раніше, ніж ми до неї доберемося. Містер Кемпіон підвівся. співчувай вам усім серцем. Це не те, щоб ви назвали прогулянкою чи не так. Утім, я трохи понишпурю навколо і повідомлю вам про будь-які геніальні думки, які мене осяють. «До речі, що ви думаєте про ось це?» Він перетнув кімнату і поклав на стіл перстень з багатьма каменями. «Не надто багато», – сказав Олс, крутячи його вказівним пальцем. «Де ви його взяли?» «Підібрав на вулиці», – правдиво відповів містер Кемпіон. «Я мав би віднести його до дільниці, але, мабуть, не буду. Я болів повернути його власникові особисто». Дорогбід з ним, що хочете, мій хлопче. Олц був трохи роздратований. Зосередьтеся краще на справжніх коштовностях. Бо тепер, коли Скотт прибрав справу, за розслідування платить столичний округ. Не забувайте про це. Кемпіон усе ще дивився на перстень. У всякому разі я вам його показав. Сказав він і попрямував до дверей. «Не витрачайте час на дрібниці», – гукнув йому навздогін Оц. «Можете залишити той перстень собі. Якщо хтось запитає, скажете, що я дозволив». Здавалося, містер Кемпіон сприйняв останню пропозицію суперінтенданта серйозно, бо він двайливо сховав дрібничку до кишені жилета, аж ніж зайти до найближчої телефонної будки». Там він зателефонував старої леді Лара Дайн невичерпному джерелу пліток вищого світу. Послухавши її добрі дві хвилини, поки вона розпитувала про кожного його родича на світі, він поставив питання, яке мав на увазі. «Хто така Джина Грей? Я чув це ім'я, але не можу згадати, хто вона». «Мій любий хлопчику». «Вона така чарівна? Дівчина саме для тебе?» «О, ні, мабуть ні. Я щойно згадала, що вона заручена. Оголосили минулого місяця. Утім, вона дуже маловидна. Старий голос, достатньо сильний, аби пробити будь-який гамір лондонської прем'єри, продовжував торохтіти, і Кемпіон почав шукати іншу монету». «Я знаю, – гукнув він, – я знаю, що вона красуня, або принаймні здогадувався про це. Але хто? Хто вона така? І, звісно, де вона? Що? О, де вона знаходиться? У своєї тітки, звісно. Вона проводить там зиму. Вона така молода, Альберте, щойно з провінції. Її батько володіє низькою Валійських гір. Чи чимось?» Таким самим романтичним. «То?» – проривів містер Кемпіон крізь Галас. «Хто моя люба грамофонна платівка ця тітка?» «Як ти мене назвав, Альберте?» Знаменитий голос став небезпечно тихим. «Грамофоном», – відповів містер Кемпіон, який був великим прихильником правди, коли справи ставали зовським-кепськими. О, мені здалося, ти сказав, менше з тим. Леді Ларадайн, яка мала кількох онуків і сприймала кожну нову появу як особисту образу, змінила гнівна милість. Я справді говорю дуже швидко. Я знаю особливо по телефону. Це мій нестримний дух. Ти хочеш знати, хто тітка? Та це ж Дора Керрінгтон. Ти її знаєш. Знаю, з полегшенням сказав Кемпіон. Я й не знав, що в неї є племінниця. О, вона в неї є, щойно з гніздечка, презентована минулого року. Миле, пригарне дитя. Шкода, що вона заручена. Скажи мені, чи маєш ти якісь відомості про сина Вівенха? Ні. Тоді як щодо причордів? Вона продовжувала і продовжувала з неблаганної енергією людини, якій дуже нудно. І монолог скінчився лише тоді, коли в містера Кемпіона вичерпалися монети. Тож, було вже пізно, коли містер Кемпіон з'явився біля чарівного будинку на лаунс сквер який дора Керрінгтон зробила своєю лондонською оселею. Міс Джина Грей погодилася прийняти його, Лише після тривалої паузи, під час якої, як він відчував, старий дворецький полард мав добряче попрацювати, вручаючись за його порядність. Нарешті вона ввійшла до вітальні, виглядаючи саме так, як він і думав, дуже юна і налякана, з відвертими нещасними очима, але з темним кучерявим волоссям, замість гладенької білявки, яку він чомусь очікував побачити. Він відрекомендувався з вибаченнями. «Досить дивно з'являтися так, як сніг на голову», – сказав він. «Але ви мусите мені вибачити. Можливо, ви могли б думати про мене, як про якогось давно зниклого літнього родича. Я міг би бути вашим дядьком, звісно, якби дорі спало на думку вийти заміж за мене, а не за табі». Не те, щоб ця ідея колись спадала, на думку нам обом, звісно. Не беріть це в голову. Я кажу це лише для того, аби ви бачили, який я надійний чоловік. Він замовк, переляк у її очах зас, і вона навіть видалася тьмяно розваженою. Він відчув полегшення, безглузді розмови, хоч і безцінні, не були розкішю, яку він часто дозволяв собі тепер, коли 35-річна межа була пройдена. «Дуже люб'язно з вашого боку, що прийшли», – сказала вона вічливим тихим голосом. «Чи можу допомогти?» «Нічим. Я прийшов повернути дещо, що, як я думаю, ви загубили». От і все. Він попорпався в кишені і витяг перстень. «Це ваше чи не так?» – м'яко запитав він. Він очікував певної реакції, але не того, що вона буде такою бурхливою. Вона стояла тримтячі перед ним, і кожна крапля кольору зникала з її обличчя. «Де ви це взяли?» – прошепотіла вона. А потім, зібравшись із силами, свідчать душною відвагою, якої він не міг не захопитися, похитала головою. «Це не моє. Я ніколи не бачила цього раніше. Я не знаю, хто ви такий, і я, я не хочу знати». «О, Джино Грей», – мовив містер Кемпіон. Джино Грей, не будьте дурненькою. Я той самий старий джентльмен із добрим серцем. Не заперечуйте незаперечне. Це не моє». На свій жах він побачив сльози в її очах.